Välkomna till Eskapisterna, podcasten där fantasi blir lite verkligare, åtminstone för oss och just nu. Jag som pratar heter Dani Arling och idag har jag sällskap av min vän, filmkunnige inhoppare och vår Cowboy Pavo Hemmingsson. Nej men tjena Danny, vad roligt att vara tillbaka igen. Ja, välkommen tillbaka. Hur äm, känns det att sitta här framför mikrofonen igen? Jo, det känns lite så härligt. Jag hade lite problem att parkera lastbilen bara men nu när jag <skratt> är på plats så är det bara till att tuta och köra igen. Ja, vad bra det. Och äm, Du blev inte helt avskräckt att prata sedan ä, du var med förra gången. Det är klart det kändes lite ovant första gången och speciellt med tanke på att jag hade tumma skor och försöka fylla ut lite grann så fanns det, vad ska man säga, lite, lite nervositet med i bilden där också men... Nu är jag ni är redo att göra ett nytt försök, ser du? Ja, nej, jag kan tänka mig att det inte är alldeles för lätt att försöka komma in och fylla skorna till någon som har hållit på i över ett år nu att sitta här och småprata. Man får ju en viss vana efter ett tag. Ja, men det är klart ni har ju utarbetat en en egen jargong er sinsemellan nu och så kommer lille jag och ska försöka fylla upp Thomas plats här och det det kändes ju lite ovanligt för oss båda helt plötsligt, tror jag, va? <laughs> jo, visst, för all del. Jag och Thomas har ju väldigt roligt när vi sitter här och spelar in. Och vi har ju lärt oss att läsa av varandra, men samtidigt det är ju lite kul att uh, prova någonting nytt. och uh, Att ha med dig var ett givet val när det blev tal om att Thomas behövde lite... Uh, tid att fokusera på studierna. Ja, men det är ju minnen för livet han får där så det är, man skulle vilja ha något likadant att få uppleva ju. Ja visst, men äh, än är vi inte döda så vi har ju gott om tid att äh, ta oss över till orienten en dag i framtiden. Ja, men vi har ju tagit ett steg på vägen i alla fall när det gäller filmvalet den här veckan och gett oss in i den österländska kulturen. Ja, för eh, som förra gången du var med så, så sa jag Pavo, kan du inte välja en spännande film som vi kan titta på? Någonting som verkligen är Pavo. Och eh, när du kommer dagens film som förslag så eh, var det ju för att du är uppväxt med den här eh, regissören, manusförfattaren, ja, kompositören allt i allumannen, deluxe. <laughs> ja, verkligen. Jag är ju uppvuxen på, på 80-talet med den här mannens filmer. Och, eh, ja, vad ska man säga? Det var en av fördelarna med att vara ett sladdbarn då. Det var att man hade tonårssyskon som lämnade kvar en moviebox med lite hyrfilmer i tv-rummet som man kunde smyga sig in och eh, titta på när ingen annan såg vad man höll på med. Och då blev det just den här mannen jag fastnade för som, som väckte mitt filmintresse i, i tidiga år på 80-talet. Ja, det märks ju att du är snäppet äldre än mig för du har um, sett och upplevt filmer som um, jag missade lite under 80-talet. Och som sedan har glidit mig förbi lite på 90-talet också, pinsamt nog. För um, det är ju en hel del som den här kan har gjort som känns som... Ja, men det här ska man ju faktiskt ha sett. Men å andra sidan, det ger man ju en chans nu att se dem med färska ögon istället. Ja, det är en härlig känsla att få uppleva dem som vuxen också. Det, man kan inte riktigt uppskatta den här människans filmer på samma sätt när man var barn. Man, man ser dem i helt andra ögon så ja, man, man uppskattar det mer när man är vuxen tror jag. Ja, visst. Och det är ju såklart John Carpenter som vi pratar om. Ja, ja, men denna mästerliga berättare. <laughs> Och han gör ju ganska så udda filmer får man väl säga. Alla han har gjort är ju inte äm, klassiker. <laughs> Åtminstone inte kultklassiker. Nej, men de som har blivit har ju blivit milstolpare i filmhistorien i stort sett. Han har äh, hjälpt till att forma filmerna som vi ser idag hur de är uppbyggda. Så han har mycket inflytande. Och vi pratade ju om honom äh, förra halvåret när jag och Thomas hade vår äh, Halloween-special. Ja, just det, det var det. Thing ni så då om jag inte minns fel va? Jajamän och vi jämförde med den moderna remaken eller påbyggnaden eller hur man nu vill kalla den. Och vad man än tycker om den nya, den hade vissa kvaliteter som ändå jag tyckte var helt okej. Okay. Jag menar det var inget speciellt med dagens mått mätt, men ändå kompetent. Andra grejer kändes bara så fel och den levde ju inte riktigt upp till filmen som den skulle bygga vidare på. Nej, jag kan inte riktigt uttala mig. Jag har ju i ärlighetens namn inte vågat mig på att se några Carpenter-remakes. Eh, mest för att jag, jag håller originalen så kära att jag, jag är rädd att jag bara går i taket och... Eh får någon stort går gång på filmen helt enkelt. Så. Men du, det är lätt hänt när det är någonting man gillar väldigt mycket men eh, samtidigt vi är ju recensenter, bägge två och då måste man ju sätta sin personliga smak lite åt sidan för att ge en film eller en bok eller en berättelse en ärlig chans. Men eh, ibland så eh, kan man faktiskt låta bli. Ja, ibland så strävar man emot så mycket som det bara går men... Eh... Ja, ja, jag förstår precis vad du menar. Att, eh, vi har ju till uppgift att se det stora hela istället för vår egen personliga smak. Men eh, mm. det är svårt att skilja på de två ibland. Ja, men naturligtvis måste man bibehålla sin egen smak på så sätt att man utgår från vad det är man gillar. Men man måste också kunna titta på det tekniska. Mm. Är det bra gjorda effekter? Är det bra kamerarbete? Är det bra ljussättning och så vidare och så vidare. Sen läcker ju smaken in. Jag tycker att det här är kompetent gjort, men jag tycker det är smaklöst, bla bla bla bla. Man kommer ju aldrig ifrån att man är en individ. Ja, det är verkligen sant. Det är den stora svårigheten med att sitta som vi är och ska prata film. Samtidigt är det det stora nöjet också, för eh, det är ju rätt så roligt att både få hylla och eh, skända. Jag undrar så vad vi ska göra denna veckan. Ja, för vilken av Carpenters klassiker är det vi har tittat på? Jo, vi har tagit oss an Big Trouble in Little China den här gången. Som är utgiven 1986 med regi av våran John Carpenter då. Och med manus av Gary Goldman, David Weinstein och W.D. Richter. Och det här är ju en väldigt speciell film. <laughs> ja, något annat kommer väl inte att säga. Det är ju en äventyrsfilm. Mm. Det är en actionfilm. Ja. Det är en komedi. Yep. Och det är en kungfu-film. <laughs> yep. Och lite romantisk emellanåt där också. Ja, allt. Det där är, där är så mycket som huserar i den här filmen att det är... Ja, det, det blir som en, en våg av allt möjligt som bara sköljer över en. Jo, men samtidigt måste jag säga att innehållsmässigt är den lövtunn. För det är ja. inte mycket i historia. Det är ju betydligt <laughs> mer action och handling än det är innehåll. Ja, det är ju inte en film som man kanske ser om man vill bli intellektuellt stimulerad <laughs> eller något sådant. Utan det är bara upplevelse, det är en upplevelsefilm helt enkelt och inte så mycket annat. Det är ett spektakel som man bara lutar sig tillbaka och njuter av. Men det är ändå rätt så lustigt för de flesta av filmerna som du recenserar för oss på Digital Escape. Det är ju filmer som har visserligen skräckelement men oftast mycket tankeväckande material och eh, saker som går in och dissekerar den mänskliga själen och så vidare och så vidare. Så därför är det ju ganska lustigt att filmen som du har föreslagit att vi ska titta på är kanske inte en dum men inte den absolut skarpaste kniven i lådan. <laughs> <laughs> Nej, det är ju sant. Nej, jag föredrar ju lite mer djup i mina filmer men ibland så är det bara skönt att, att njuta av en spektakelrulle men då ska den gärna vara välgjord också och, vem annars, förutom John Carpenter, kan, kan leverera en sån film med rejäl portion, hjärta och lite, lite finess, kan man säga så? Ja, det kan man. Ja, det tycker jag. för. Jag håller fullt med dig. Jag vill gärna ha filmer med lite innehåll. Sen går jag kanske inte alltid lika djupt, men jag, jag tycker om filmer med innehåll där man faktiskt har en historia att följa. Men ibland behöver man en film som bara är en samling händelser som händer och det ska vara ja, laddat och explosivt och så vidare och så vidare. Ja, en popcornrulle helt enkelt. Någonting där man bara sitter ner i en och en halv, två timmar, käkar popcorn och låter adrenalinet skölja genom kroppen och sen är man nöjd och glad efteråt. Ja, men visst. Men eh, en blockbuster är väl inte något man kan tillskriva den här filmen direkt. Den blev ju så illa mottagen när den släpptes att den drog från biograferna efter... Jag tror bara några dagar i vissa fall. Den blev en rejäl bomb. Det är ju en film som inte började tjäna pengar förrän den kom på VHS och folk började köpa exemplar där istället. Och sen har det ju bara tagit fart och det har fått en enorm kultstatus. Ja, vad jag har förstått så spelade den bara in 11 miljoner när de hade hoppats på minst 20. Och utifrån det kan man väl anse att det är en flopp men jag kan å andra sidan förstå att folk som gick in för att titta på den här inte riktigt visste vad det var de gick in och tittade på och sen har det spridit sig att jag vet inte riktigt vad det var vi tittade på och nej men varför ska vi gå och se den då och så vidare och så vidare och så har den då floppat på bio men um, ryktesvägen så har den spritt sig och hemmavideointresset tog över istället ja precis, ja, det var stora problem för den här filmen. De hade, det var ju mycket eh, trubbel med filmbolaget där också. Att de visste inte hur de skulle tackla Big Trouble in Little China, hur den skulle marknadsföras och vad det skulle vara för typ av film. Så därför lyckades de inte fånga något intresse. Och eh, mm. det ledde ju också till att John Carpenter gav upp samarbetet med de stora studiosarna och eh, började på independent- Film istället och göra film helt på egen hand. Och i ärlighetens namn så kanske det var bra för Carpenter att kunna få jobba lite mer fritt för hans stil är väl inte helt förenlig alltid med Hollywoods mainstream-produktion. Han har ju aldrig fått några pengar att prata om för att göra sina filmer ens i. I Hollywood så eh, varför inte bara ta och göra det på egen hand istället och göra det minst lika bra. Mm. Sen kan jag tänka mig att det är många som inte riktigt har vetat hur de ska tolka innehållet i den här filmen. För den är väldigt kinesisk <laughs> eller väldigt asiatisk. Nu har jag ju sett en hel del anime och jag har sett lite av tv och filmproduktion från Kina och främst Japan. Och deras sätt att strukturera filmer är ganska olikt hur vi gör det i väst. Ja, nu vill jag väl lova, ja. Och sen kommer den här filmen som försöker introducera det i västerlandet. Det är ju bäddat för lite trouble. Yeah, ja, big trouble. Uh -huh, <laughs> precis. <laughs> ja, för vad vi har här är ju en film som försöker ta väldigt mycket från ja, Hong Kong action genren och kungfu-genren. Och slänga in det i en handling där vi egentligen har en äh, amerikansk huvudroll. Eller han är huvudrollen till en början. Det skiftar ju allt eftersom historien går. går. Och det är ju intressant för att vi har ju till och med en konflikt inom filmen att inte de två kulturerna riktigt synkar med varandra. Ja, det är ju en kulturklock som heter Duga och... Eh... Det är någonting som de amerikanska figurerna inte riktigt kan hantera i filmen. Och det kan jag tänka mig att publiken inte heller har gjort. För som sagt, jag har sett en hel del och jag blev fortfarande jätteförvirrad och tycker om och här. Det här är ju jätteustigt skådespeleri. Den här dialogen är ju fruktansvärt överdramatisk. För någonting som inte alls behöver vara så här dramatisk. Och så vidare och så vidare. Bla bla bla. Men någonstans där är ju... ...var skärmen faktiskt ligger. Men vi missar ju det lite i väst... för att vi vill ju ha en väldigt seriös dialog... ...som oftast är väldigt grundad i verkligheten. Och då har vi en film här som följer den här lite asiatiska stilen... ...och har ja, nästan ett helt manus... ...bara med klyschor och överdramatiserade one-liners... <här> Ja, det är, de använder historien nästan som en parodi på traditionella västerländska actionfilmer. Att de bara driver med hela den genren. Genom mm. filmen och det är det som gör filmen så speciell tycker jag. Det är ju också jätteroligt att ha en huvudroll, det vill säga då en amerikansk, väldigt storväxt och muskulös som springer in med ett gäng kineser som är då ja, nästan hälften så stora och mycket tanigare men fajtas mycket bättre och... Um, Ja, amerikanen känns väldigt klumpig i sammanhanget. Åh, <laughs> oh, ja. Nu blir jag så sugen på att bara börja prata om den här karaktären direkt. Men ja, jag håller med Danny. Det är helt suveränt att se den här ikoniska figuren som alla tror ska vara världens bästa hjälte. Bara totalt misslyckas i allt <laughs> han håller på med. Ja, inte helt kanske, men betydligt mer än vad man är van vid i en amerikansk produktion. och Kanske det också som gjorde att det var många som kände sig illa till mods, därför att en amerikansk film där amerikanerna inte är överlägsna hjältar förmodligen inte så där jättepoppis i så Nej, det... Det, det kan jag verkligen tänka mig. Men det är tur att de åtminstone hade en skådespelare med pondus som kunde bära upp den här rollen och rädda ansiktet på amerikanerna lite grann. En som dessutom har varit med mycket i Carpenters produktioner men mm. vi kommer till honom lite senare. Vi kanske ska komma till skott och ta en titt på vad det handlar Big Trouble in Little China om. Jo, det är som så alla barn att lastbilschauffören Jack Burton har en till synes helt vanlig dag på jobbet. Han har gjort en leverans till San Francisco's Chinatown och spenderar kvällen och natten med att roa sig tillsammans med hans vän Wang. Det är en stor dag som gryr för Wang då han äntligen har fått råd att flyga över sin fest med Miao Yin från Kina. Men det vill sig inte bättre än att Miao Yin blir kidnappad av ett kriminellt gäng precis när hon stiger av planet. Jack och Wang tar upp jakten men hamnar mitt i ett gängkrig som rasar i Chinatown. Mitt i tumultet stiger tre mystiska krigare med gudumliga krafter ner från himlen och slår undan allt i sin väg. Det båda vännerna lyckas fly, men inte innan det fått skymt av den mytomspunnen Low Pan, en odödlig magiker som tänker använda sig av Miao Yin för att fullborda en ritual efter århundraden av väntan. Nu är det upp till Jack och Wang att komma på en plan för att besegra den under Low Pan, och det är inte den lättaste av uppgifter för en enkel lastbilschaffis och en restaurangägare. Det står mot omöjliga odds, men som Jack Burton själv brukar säga, skitsam. Och jag tycker det är fantastiskt roligt att du sitter och läser det här högt för oss. Samtidigt som du har en ähm, keps på dig där det står Jack Burton. <laughs> jag har förberett mig rejält med min truckerkeps. <laughs> så jag kläder mig i den här rollen. Jag känner Jack inom mig nu. Det är en av mina favoritfigurer genom filmhistorien jag fullkomligt älskar den här människan. Utan att säga för mycket om karaktären innan vi har kommit dit, jag är lite förvånad att vi inte har sett mer av den här karaktären, att det inte gjordes fler filmer med honom i huvudrollen för... Um jag hade kunnat tänka mig en filmserie med honom på samma sätt som vi har Indiana Jones eller liknande. Ja, en totalt misslyckad Indiana Jones. Det hade väl inte varit helt fel, eller hur? Ja, för det kan ju behövas en kontrast. Jag menar, i de flesta amerikanska produktioner, som sagt, så är ju amerikanare hjältar som klara sig mot alla odds och så vidare och så vidare. De har alltid det bästa beslutet i sitt sinne och de vet alltid vad som måste göras och hur man bäst gör det och så vidare och så vidare. Det blir ju lite tröttsamt i längden för vi inser ju också att amerikanerna är bara människor. De gör ju misstag och annat precis som vi gör. Så en film med någon som tar på sig kanske lite för mycket... Som inte gör de bästa besluten hela tiden och eh, faktiskt tabbar sig både här och där. Det är ganska uppfriskande. Ah, ja, det är helt, helt underbart och bara se en så upplåst människa misslyckas. Det, det finns inget mer tillfredsställande tror jag. Samtidigt vet jag inte hur uppblåst han är för det är ju inte så att han går runt och slår sig på bröstet och säger, jag är fruktansvärt bra. Nej, men han tänker det. <laughs> ja, han tänker det förmodligen. Och det tycker jag funkar för det stämmer in på den amerika som jag har. <laughs> Precis, ja det är, det är där styrkan ligger med den karaktären. Men vi, vi får väl hålla oss till tåls lite grann med att ta upp den här människan kanske. Men det är ju en ganska intressant premiss. Vi har då San Francisco. I San Francisco finns ett gäng kvarter som är då Chinatown. Och i de här små kvarteren så händer det en fruktansvärd massa som resten av världen verkar hopplöst omedveten om. Och bara det är ju så roligt. liksom Där är, där är strider och gäng och allt möjligt. Och resten av världen. Liksom, vadå? Nej, här händer ingenting. Det är väldigt grått och trist. Ja, det är som en värld i världen där. Som lever sitt eget liv och helt avskärmat från varandra. Så ja, det, det är en härlig premiss. Jag hade ju gärna sett att det hade varit lite mer innehåll. Att man hade fått veta ett par saker lite noggrannare. För visst de förklarar vad olika karaktärer är och de förklarar vad olika saker kommer ifrån och så vidare men jag tycker ändå att vissa delar av de här förklaringarna är antingen så snabba att man inte riktigt hänger med eller så berättas de av en viss knagglig liten gubbe som man knappt hör vad tusan det han säger. För att jag vet inte riktigt om det är kinesisk brytning eller om man gör sig till bara för att låta överdrivet gammal. Eller vad för alltså, hälften av det han säger försvinner. Ja, det är nog en kombination av försöka låta gammal och den kinesiska tonen på rösten där, men jag, jag förstår precis vad du menar, att det är mycket som ska förklaras som kanske går många förbi, att det är den lilla handlingen som finns, den snårar ihop sig lite grann ibland. Ja, och det är ju ett problem, för det gör ju att man blir lite förvirrad, att varför är ni här och gör det här, sa du? Och eftersom man förlitar sig på att tittarna bara ska säga, okej okay, ja men iväg och gör hjältedåd nu med er. Visst det funkar, men jag vill gärna veta varför och till vilket pris, vad som kan komma och att hända om de misslyckas och allt annat. Men ja okej, okay, då fick vi en snabb förklaring av en liten gubbe. Jag har inte en aning om vad det är han säger, men det, det var säkert jättebra. Ja, precis. Det hade säkert någon mening. Det, det hände på grund av anledningar. Så gott precis. nog så är det. går vi vidare. Men vi kan väl lika gärna börja prata om Jack Burton som vår hjälte heter. För här har vi en ren och skär lastbilscowboy. Jajamensan. En riktig karakar som bara sitter och käkar framför ratten och spyr syrliga kommentarer i sin kortvågsradio och bara är arketypen av en tuff arbetande amerikan. Jag undrar lite vem det är han sänder till. För jag vet att det finns ett helt språk som eh, lastbilschaufförer främst i USA använder. Där är slangord som betyder ditt och där är slangord som betyder datt. Jag vet att Åtminstone förr så var smoky typ poliser och liknande. Just det. Så att jag ser ju att det finns en anledning att de har någon slags intern kontakt för att ge varandra tips om var polisen är eller vad man kan få tag på olika saker eller om det finns något schysst hamburgahak på vägen längs route dit och dat. Men det är även bara för att ha någon att snacka med medan man sitter där bakom ratten och får lite underhållning och det är ju det som Jack verkar stå för i, i det sammanhanget. Jo, men han sitter ju och snackar som att han hade ett radioprogram. <laughs> ja, han ser och berättar historier där och försöker komma med, med goda råd för hur man ska tackla svåra situationer och lite sådär. Och alltid när han försöker vara så här överbra och duktig så får han nästan John Wayne-röst att han börjar prata väldigt så här tufft och lite så... Så det, ja det Jag vet inte vad han har i åtanke med, med sina långa monologer där bakom röten. Men förhoppningsvis är det väl någon som lyssnar kanske. Han hade nog haft ett radioprogram om man inte var lastbilschaffis. Ja, han har ju svårt att <skratt> hålla käften om man säger så. Så det hade det passat honom helt ypperligt. Men det är också här vi redan får lite smak för hans charm. För det är någonting nästan lite irriterande men ändå godhjärtat med hans monologer. Att man... Tycker att han är lite jobbig men samtidigt... Mm, jag kan inte låta bli att känna lite att jag tycker om honom ändå. Det kan ju vara att det är Kurt Russell som spelar Jack Burton såklart. Men eh, jag tror ändå att det är någonting i karaktären i sig. Ja, mycket beror på Kurt Russell just i den här rollen att den har blivit så speciell. För han har ju en skärm och ett utseende som eh, det är svårt att motstå. Mm. Och det har ju Väldigt stor betydelse för Hur man ser på Jack Ja vi ser ju som sagt en väldigt ung Kurt Russell Och han är ju väldigt välbyggd Vid det här tillfället Han har ju väldigt eh, tydliga muskler Och ser ju ut som en He-man Ja det här är ju Kurt Russell nästan i höjden av sin karriär När han har slagit igenom eh, John Carpenters flykten Från New York Och har den här ikoniska Hjältestatusen där Mm och så går han och gör den här rollen. Det är lite spännande. Ja, och ganska modigt också. För en sån här roll kan ju fullständigt sänka ens karriär. Med tanke på hur mycket han misslyckas under historiens lopp. För där är ju en tendens att titta på en film och att anta att eh, karaktären och skådespelaren är samma person. Och eh, det är ju en väldigt naiv syn. För en skådespelare gestaltar ju en rollkaraktär, men... Mm. Det är ju det som är så kallad typecasting. Ja, det är det tragiska med att vara skådespelare. Att man ständigt blir förknippad med den senaste rollen man har gjort. Men Kurt klarar sig ju. Han kommer ifrån den här filmen med både ära och heder i behåll, trots alla fadäsor <laughs> ja och jag tycker ju att hans misslyckanden här är till hans fördel för det gör honom mänsklig han ser ut som en amerikansk superhjälte, men han vinner inte som en amerikansk superhjälte inte alla ser senare åtminstone, för han har ju ändå ett par stycken där han är riktigt cool och han faktiskt lyckas åstadkomma det han försöker. Men det är ju långt ifrån alla. Ja, när han lyckas så är det ju inte alltid hans egen förtjänst. Så antingen får han ju hjälp av sina kamrater eller sin enda superkraft som man har i, i filmen vilket är hans reflexer. Och det sker ju helt omedvetet. Så så fort han försöker göra någonting så blir det fel. Ja, jag tycker ju faktiskt att du har en poäng när du kallar hans reflexor för en superkraft. För det är nästan på den nivån. Ja, de är ju omänskliga. Ja, mer eller mindre. Och det är ändå en sådan som jag är villig att förbise därför att det är någonting som vissa har väldigt bra alltså reflexor. Och att då vi har en hjälte i en situation där det kommer folk som kastar blixtar så tycker jag inte att reflexor är en sån... Himla farlig superkraft för någon att ha. Ser man på det stora hela i filmen så är det ju väldigt trovärdigt med sådana reflexer, det måste jag väl säga. Ja, ja, men där är karaktärer vi, vi kommer att prata om lite senare som um, har en hel del skumma saker för <laughs> sig. Sannoliken. Och då ska ju den här Jack Burton försöka slå tillbaka- och han lyckas ju inte alltid lika bra. Man tänker sig alltid en actionhjälte som fullkapabel till att slå ner allt motstånd. Vad det än är. Men Jack har ju problem. Han har svårt att förstå hur en pistol fungerar. Han har ju ibland problem att ens få en... ...kniv ur sin skida som man alltid bär med sig. Han bara tappar sig helt enkelt. Det blir nästan slapstick över det hela när han ska försöka slå tillbaka mot de fulla krafterna. Jo, men där är en scen där äm, gruppen som Jack helt plötsligt tillhör i kampen mot det onda... ...de ska göra en sammandrabbning mot slutet av historien... Och Jack har ett gevär av någon form av automatkvalitet. Jag vet inte riktigt vad det ska föreställa för ett vapen egentligen. Men han har det när alla andra har ja, svärd eller nunchucks eller liknande. Och han ska vara tuff och skjuter i taket ett par skott för att locka till sig uppmärksamhet. Där lossnar en sten och taket ramlar ner och knockar ut honom så när hela gänget springer fram för att börja fighten, då ligger han i princip och ser stjärnor. Ja, visst är det underbart. Det, det är sånt som händer. Det är många, i många filmer man ser just det här skjuta i luften och det var riktigt tuffa grejer Men det här är ju verkligheten Om vad som händer när man håller på så där. Så det är en liten rolig twist på det hela Ja det är ju lite kul i en film Som den här att vi har en Scen där man gör när av Klyschor i andra actionfilmer När man är så Överfull med andra klyschor själv <laughs> Man byter ut klyschorna mot andra Ja det är, det är en intressant tanke men sen, det är ju inte en film som tar sig själv på allvar för fem öre så jag tror de gör av de klyschorna de själva använder också så det blir, bara, ja, det blir bara humor av det hela, alla klyschor. Jo men det är som jag sa tidigare att äh, den här filmen känns ju som att hela dialogen är skriven som ett enda hav utav klyschor och one liners. Och det är ju för att de är fullt medvetna om att ingen kommer att ta den här dialogen eller den här historien på allvar. Så låt oss ha så roligt vi bara kan. Och sätt om man säger att titta på den här och hoppas på att få någonting mer än det, det är klart att man blir jättebesviken. Själv satt jag bara och njöt och skrattade om vartannat. Ja, det är ju så ustigt det kan bli alla dialoger och alla så här tuffa one-liners som Jack vräker ur sig. Och det skulle kunna lätt bli väldigt långtråkigt och enformigt. Men de lyckas verkligen komma iväg med Ära ni behåller också, att man njuter fullständigt av den här makabert dåliga dialogen av någon anledning. Jo, men det är ju den stora skärmen här. Att den faktiskt är medvetet ostig. Många av dialogerna eller monologerna, hur man nu vill välja att se det... ...är ju medvetet skrivet för att det ska vara så galet eller så överdrivet det bara kan bli. Och mycket av humorn det här står ju Jack för... Inte uteslutande men en hel del och um, han levererar ju det så snyggt. Jag är förvånad över hur rolig Kurt Russell egentligen kan vara därför att jag är van vid att se honom i roller där han är betydligt mer sammanbiten eller stivnackad, tycker inte om att skämta och så vidare och så vidare. Det är ju bara att hoppa tillbaka till The Thing. Där har vi ju en man som verkligen är lite småbitter och lite småcynisk och hatar att förlora och så vidare. Det är ju en ganska stark kontrast till någon som hövrör sig den ena one-linern efter den andra. Ja, verkligen. Och ja, Kurt har ju tydligen en extremt bra komisk timing i hur han levererar sina repliker. Han gör det ju klockrent, verkligen. Och kan se hur löjlig ut som helst och locka till skratt. Ja, man blir lite förbluffad när man ser Big Trouble in Little China och får, får se Kurt Russell i hög form på det här viset. Gillar man Kurt Russell så måste man ju se den här därför att här har vi honom verkligen som du säger i sitt esse. Det är en ung och eh, karriärshungrig skådespelare som eh, kastar sig över en roll med liv och energi. Sen kan man ju diskutera hur skickligt han har men eh, här spelar ingen roll. Det hade kunnat vara flera grader sämre- och det hade fortfarande funkat. Ja, men det är också roligt att han får- möjligheten att utforska lite andra- territorium som han får- med den här filmen. Och få testa att vara lite, lite löjligare också. Och jag tycker- där är ju en rolig scen också- i Big Trouble in Little China- när Jack ska försöka- infiltrera en bordell för att leta efter- Miao Yin. Och ska försöka- maskera sig och se ut som en, en löjlig affärsman och det, det är här Jack lyckas bäst när han liksom lägger hjältepersonerna åt sidan och blir den här lite naiva, dumma människan som han egentligen är då klarar han av uppgifterna helt plötsligt. Och där, där lyckas ju faktiskt Jack med det han håller på med och kommer in i, i bordellen och på grund av att han är så dum så lyckas han nästla sig in i i det innersta där. Just Kurt Russell som den här... ...löjliga affärsgubben tycker jag är jätteskoj att se. Och så överdriven men ändå extremt underhållande. Ja, det är ju verkligen en speciell förklädnad. Och jag har ju ett litet problem med... ...då väldiga muskelberg och tydliga actionhjältar som ska klä ut sig till nördar för att... ...för mig personligen blir det inte övertygande för fem öre. Därför oftast får de ju väldigt tjocka glasögon, en väldigt nördig kavaj... ...helst i någon helt osmaklig färg eller med något mönster som... ...ja, verkligen inte passas att bäras av någon. Men samtidigt är de enormt stora och väldigt uppenbart muskelbygda. Och det är kanske inte bilden jag har av en sån här typisk nörd. Att eh, han eller hon är väldigt vältränad. Nej, det är väl sant. Men Jack bär ju verkligen upp det där tycker jag. Att han, han döljer ju sina, sina muskler väldigt väl. Och, vad ska, jag har i nästan ord jag skulle vilja beskriva Kurt som med de här glasögonen och det bakåt slickade håret. Han ser ut som en liten hundvalp nästan när han kliver in. Det, det är så underbart. Projicerar du nu, eftersom att ni liknar varandra lite grann där? Liknar vi varandra? Ja, i glasögonen. Ja. för <laughs> kanske inte vältränad, men hade velat vara. Mm, ja, i mina vildaste drömmar kanske. <laughs> Nej då, jag skämtar bara. Men ähm, ja, han, han är ju väldigt rolig, det är han. Men det går kanske lite för långt där. Det, det är så övertydligt att ähm, till och med en amerikansk publik måste ju tycka att det är att bli lite skriven på näsan, men... För all del, det är humor och det funkar och han kommer ju in på bordellen där och kan påbörja sina efterforskningar för att hitta den kidnappade Miao Jin. Tyvärr hinner ju andra före honom. Så det är ju nästan en lönlös ansträngning han har gjort. Ja, men vad annat förväntar man sig av den sämsta hjälten någonsin <laughs> i filmhistorien? Det är ju tur att han istället har en väldigt kompetent kompis som är desto skickligare när det kommer att fightas och att ha pejl på vad det är som faktiskt händer. Ja, det kom ju från ingenstans det där att den här lugna, timida personen som man först trodde bara var Jacks medhjälpare och sidekick helt plötsligt visar upp ...en sida av sig själv som ingen trodde fanns. Han är ju verkligen hjälten i den här filmen. Han är den kapabla och, och godhjärtade krigaren som slåss för sin käraste. Och ja, det är Jacks direkta motsats i stort sett. Och det är ju ändå lustigt för Wang Chi, som han heter... ...börjar ju som en ganska negativ karaktär för oss... Vi ser ju att de spelar någon form av hasadspel där de eh, satsar pengar och eh, då Wang förlorar en hel del och han blir eh, nästan lite bitsk och aggressiv och eh, vill tjäna tillbaka pengarna och de har lite munhuggning där. och Då hade jag känslan av att oh, okej. Okay, det här är någon eh, skumming som Jack ska behöva ja, ta hand om och sen får man reda på när de är polare. Okej. Okay. Kanske inte tonen jag hade använt mot mina polare men för all del, ni har kanske en lite tuffare jargong. Men allt eftersom filmen går desto mer skiftar ju hans personlighet och han blir ju mer den här godhjärtade krigaren som ser till heder och det goda och det rena i första hand. Och jag tyckte det var lite konstig kontrast egentligen mot en hasadspelare med dåligt humör där i början. Men då var han ju så upptagen med, och, med sin flickvän där som han äntligen skulle få tillbaka. Så han, han var inte riktigt sig själv där. <laughs> det är ju mycket möjligt men ändå. Det är en rätt radikal skiftning. Samtidigt är det som du säger- det är ju Wang som faktiskt är den riktiga hjälten. Och vi inser ju det allt eftersom filmen rullar på. Att Jack är där för att vara ja, nästan på lockbetet. Medan Wang är där för att faktiskt lösa problemet. Ja, men visst. Jack... Det blir ju med tidens gång i stort sett bara en komisk bifigur och har inte så mycket med, med handlingen att göra. Medan det är Wang som tar upp striden och tar hand om alla kungfu-scener som uppstår. Och mm. ja, Det tycker jag är en av de mest spännande grejerna att man vågar gå den vägen och plocka fram liksom, det österländska i, i filmen- och kastade typisk västerländska actionchaffset åt sidan. Ja, det är ju en väldigt udda sak att göra i en amerikansk film med en tydlig amerikansk hjälte för um, därför har man ju vissa förväntningar så det var ju ett modigt drag. Och jag kan tänka mig att det kostade dem också en hel del i och med att um, filmen floppade på bio, men om det berodde på det eller på någon av alla de andra grejerna som kanske inte passar en amerikansk filmpublik. Det får vara någonting som man kan spekulera om på egen hand. Det finns gott om material i det ämnet så de som är intresserade det är bara till att ge sig ut på nätet och undersöka. Men jag gillar Wang Chi eller Dennis Dunn som skådespelaren heter. Det tog en stund innan jag värmde upp för honom. Som sagt var jag tyckte inte att han var särskilt sympatisk i början. Men när festmön har blivit kidnappad... Och det blev fokus för både honom och Jack. Då tinade jag upp och tyckte att ja, men okej, okay, han är inte bara en bitter eller sur eller skrikig eller rädd sidekick. Han är faktiskt en hjälte som bara har fått vänta på att blomma ut. Och Jack ger honom chansen att blomma ut. Ja, tillsammans ger de sig ju i kast med både gängmedlemmar och andra konstigheter som dyker upp längre fram i filmen och Wang får ju verkligen chansen att blomma ut och växa och det är en markant förändring som sker han blir ju en riktig mästare i kampsport i slutet och visar verkligen handlingskraft som heter Duga till mm. skillnad från sin lilla amerikanska kollega fast utan att avslöja för mycket Jack är ändå den som får in det förödande slaget, om vi säger så. Ja, det var kanske ett krav för att få filmen gjord i första taget, kanske. Ja, kanske det, men då känns det väl bättre, någonstans. Ja, ja men det är så mycket Jack har försökt så är det är ganska skönt att han, han får göra någonting i slutändan också som faktiskt går hem. Men när allt kommer omkring så, um, han kämpar ju inte för någon av de kidnappade flickorna eller um, att hjälpa Wang eller något sådant. Han vill ha tillbaka sin lastbil som <laughs> det här gänget har snutt. Ja, även om det finns en viss attraktion till en av de kidnappade flickorna så, så är det ju lastbilen som hägrar. Det är hans mål med allt det här som händer. Men vem kan klandra honom? Det är en riktigt snygg lastbil. Ja, visst är den fin, ja. Och vad är det den heter? The pork chop Express. Ja, lite <härligt> namn Ja, vem kan ogilla gilla en lastbil med ett sådant namn? Nej, <här>, det är underbart. Men Wang Qis festmö som då heter Miao Jin. Hon spelas ut av Susie Pei. Och tyvärr får man ju säga att det här är en roll som bara är en klassisk damsel in distress. En ung mör som ska räddas från ett öde värre än döden. Ja, precis. Hon har ju inga repliker i hela filmen vad jag vill minnas. Hon bara är där för att bli räddad i stort sett. Och mm. äh, har... I stort sett ingenting med filmen och handlingen att göra förutom att det bli kidnappad. Och egentligen kan jag tycka att en sådan lösning egentligen känns lite obehaglig och tråkig. Jag menar det är inte så att jag är emot att man räddar ungmör i historier för att då skona dem ett öde värre än döden. Eller att vara i händerna på den skork som då historien kretsar kring och så vidare och så vidare. Men då vill jag gärna se att personen har fått en riktig karaktär- så det inte bara är en ung mö utan något innehåll. Utan jag vill ha innehåll. Och jag vill att hon åtminstone ska försöka fly själv också. För att visa lite handlingskraft. Mer än att jag sitter här och väntar. Och så får någon komma och rädda mig. Men jag stör mig inte så fruktansvärt på det här. Och jag antar att det är för att allting är redan så överdrivet här. Så man kan ändå inte ta att hon har blivit kidnappad på allvar. Och tycker att åh, det är en kvinnoförtryckande roll. Ja, men hur porträtteras männen här? Det är ju inte så smickrande heller. Nej, det är sant. Ingen av de kvinnliga rollerna som har så väldigt mycket substans egentligen. Men Miao Jin är ju verkligen... Hon har ingenting med någonting att göra. Hon är där för att hon har gröna ögon mm. och ingenting annat. Så det är ju riktigt horribelt på det viset att... Det inte finns några riktiga kvinnokaraktärer att, att få utforska under filmens lopp. Men det finns ju så mycket personer som ska presenteras i den här filmen- att det inte fanns tid för, för mer, förmodar jag. Mm. eller Vad tror du? Jag kan tänka mig att de helt enkelt bara tyckte att vi behöver inte göra karaktärer- för vi har typer och det är i princip det vi ska köra på- och stereotyper är ju någonting man ska använda väldigt försiktigt därför att det är just stereotyper. Men eh, här görs det med så mycket kärlek och så mycket självironi att, eh, som sagt, jag kan inte ta det som en förolämpning att eh, killarna är dumma eller eh, kvinnorna är hjälplösa eller vad det nu må vara för. Jag kan inte titta på den här och säga, ja, det är precis så Karare är och precis så där är kvinnor. Det är alldeles för överdrivet. Det är för mycket humor över det för att jag ska kunna göra ett likhetstecken till verklighet. Särskilt med tanke på vad som händer också. Ja, minns sagt, det vill jag väl lova. Men det finns ju i alla fall en kvinnokaraktär som har lite mer kött på benen. Ja, Och det är ju Gracie Law som spelas av Kim Cattrall. Och det är ju hon som är lite av Jacks kärleksintresse i den här filmen, även om hon är totalt ointresserad, åtminstone till en början. Ja, men så ska det alltid vara. Tjejen ska inte vara intresserad i början, men sen när ähm, hjälten har varit och flexat sina muskler lite, då min sann. Åh, oh, jag är lite intresserad ändå. <laughs> ja, men Jack lyckas ju inte flexa några muskler direkt och och övertyga den här Gracie så jag förstår inte riktigt Hon ser kanske att han försöker ja. och det är gott nog till henne ser den vilsna lilla hundvalpen långt där inne i Jack kanske jag blev först väldigt frustrerad när den här karaktären dök upp. För hon ska ju föreställa någon form av advokat. Mm. Men jag tyckte inte att hon hade kroppsspråk eller dialog som ens styrkte att hon var advokat lite grann. Nej, låter inte som någon som har någon förskräcklig massa utbildning i bagaget. Men, och bara namnet till att börja med. att De har, de har gett henne namnet Gracie Law. Och hon är advokat. Har de fått slut på inspiration när det gäller namnsättningen? Där? <laughs> ja, men det är ju att vara övertydlig deluxe. Jag har en polis här, då får han väl heta Kopp i efternamn. Och ja, exakt. <laughs> vi har en bagare här, då får han heta Baker i efternamn. Och, ja. ja, nej. Skämt sido, Det... Det är ju just för att hon heter det som jag har svårt att tro att hon faktiskt är advokat. Och istället är någonting hon går runt och säger för att eh, folk ska göra vad hon säger. Ja man vet ju inte mycket om den här Gracie egentligen. Vad hon sysslar med. Men eh, hon är där och rotar runt i, i den kinesiska kvarteren av någon anledning. Mm. Och eh, hamnar i den här soppan. Ja du, soppa var ordet. <laughs> ja soppa kan man väl kalla det. Men ja, hon, det vill ju så inte bättre än att hon också blir kidnappad. Men det är ju först efter att de har försökt rädda Meow som um, har varit kidnappad ett tag. Och då upptäcker ju kidnapparna att, åh oh, titta här, Gracie har också gröna ögon. Då kidnappar vi henne också. Så det är ju mer att de tar två för en. Precis, två gröna ögonpar är bättre än ett. Men där är, har ju Grace i alla fall en liten styrka. Hon är ju också, som alla amerikaner, har lite svårt att hålla käften. <laughs> så eh, det, det är hennes främsta vapen att eh, sätta in i det där tillfället. Och det går ju så långt att de, de blir tvungna att sätta munkavlor på henne och riktigt binda fast henne för att hon inte ska driva kidnapparna till vansinne. Jo, hon har tungan med sig. Och det går inte långt emellan klippen som hon är tyst. Men... Jag tycker att hon är charmig faktiskt. Hon är, är rätt så charmig just i, i sättet som hon pratar och att hon är så där riktigt kvicktänkt och kan komma med comebacks och allt sådär. Men annars, som person, vi får inte reda på så väldigt mycket om Gracie tycker jag. Så det, jag har lite svårt att, att fästa mig vid den här karaktären. Mm. Tycker hon är lite i det, i det blekaste laget för att vara med så mycket utan att få någon få så mycket kött på benen som tittare. Ja, för mig handlar det om att det är hennes dynamik med Jack som gör det intressant. Sen är det en väldigt klassisk och stereotypisk relation de två emellan också. Mannen och kvinnan som på grund av omständigheter har kastats i famnen på varandra och de ska ju naturligtvis bli kära, om det sen leder någonstans eller ej, det låter jag vara osagt. Men eh, egentligen så borde jag skyd det som pesten därför att, åh, oh, så tröttsamt, den här stereotypen igen. Men de gnabbas ju hela tiden och kommer med gliringar och cyniska kommentarer och liknande. Och det är det jag tycker blir så eh, charmigt efter ett tag. Men jag hade också helst sett att hon hade lite mer historik bakom sig. Att man faktiskt visste varifrån hon kom och visste vad det var hon sysslar med och hade en hint om hon faktiskt var advokat eller om det bara är något hon säger och hon egentligen är någonting annat och så vidare och så vidare. De kunde ha gjort rollen så mycket bättre men eh, det finns ändå någonting jag tycker är underhållande med att se den. Ja, det är ju väldigt spännande att Gracie och Jack får en ett slags kontakt direkt och börjar utbyta förelämpningar nästan på ögonblicket efter att de har fått syn på varandra. Det blir liksom en egen kamp mitt i den här stora kampen som försiggår så är det det ständiga ordkriget mellan de här två. Mm. Det är en extra liten detalj som gör filmen charmig och de har härlig kemi däremellan, det måste jag säga. Och jag är ju faktiskt ganska förtjust i Kim Cattrall. Jag menar, min sambo är ett stort fan av Sex and the City så vi har ju alla säsongerna och filmerna här hemma. Hon tittar på dem lite ibland och jag sitter faktiskt med där och tittar och tycker att Kim Cattrall som har en av huvudrollerna är en riktigt skön skådespelerska och eh, har en väldigt kvick och bra tunga. Och kan leverera, har eh, extremt bra timing och så vidare. Det finns ju faktiskt lite paralleller däremellan måste jag säga. att eh, Gracie Law och... det är, väl, är det Samantha hon heter i Sex and the City? Ja, Jajamensan, det är det. Ja, de är i stort sett samma rollfigur. Jo, det kan jag nog hålla med om för eh, de är ju båda kvinnor med skinn på näsan även om jag kan tycka att Gracie Law är betydligt fumligare och osäkrare jämfört med Samantha för där har vi ju en kvinna som vet precis vad hon vill och precis hur hon ska få tag på det att hon sen också ska föreställa ja, den fria kvinnliga sexualiteten i Sex and the City gör ju att hon äh, har ju en helt annan utstrålning jämfört med vad hon har här och det hör ju rollen till. Men eh, om man skalar ner det, visst. Det är eh, den amerikanska kvinnan med lite tåge i sig som hon gestaltar. Och eh, det är ju en roll som verkligen är jord för Katrall För hon klarar ju det med bravur. Ja, det går lite åt det, det ostigare hållet ibland tycker jag. Just i Big Trouble in Little China. Men eh, hon kan ju verkligen hålla... Tempot uppe i, i dialog och energi i scenerna så eh, överlag måste jag säga att det är mycket bra val i den här rollen. Sen får vi inte glömma att det är ganska många års skillnad mellan eh, Big Trouble in Little China och Sex and the City. Så eh, hon har ju naturligtvis växt som skådespelare under den tiden men... Eh, jag tycker ändå vi ser att hon är bra redan här och att se henne dyka upp i 80-talsfilmer är väldigt roligt just därför att visst, det är en mycket yngre Kim Cattrall, men det är fortfarande en bra Kim Cattrall. Vad som bär eller brister, det är manuset. Och manuset här är, är vi ju helt överens om en katastrof om man vill ha ett seriöst innehåll. Men det här är ju en popcornfilm och då är ju det ustiga mycket viktigare än att faktiskt ha någonting som låter helt logiskt. <laughs> ja, skådespelarna, de gör ju vad de kan med det de har och så även Kim Cattrall som ju inte har så mycket att leka med manusmässigt. Men hon klarade med bravur det måste jag säga, ja. Mm. Hon får det hon har att bli riktigt levande och eh, det gillas. Och någon annan jag faktiskt blev väldigt förtjust i som ger mycket liv till sin karaktär. Det är Victor Wong som spelar en karaktär som heter Egg Shen. Egg Shen. en, en chaufför som kommer in i filmen ja. Som kör turistbuss i Chinatown som blir involverad i det här. Ah ja. Vad ska man kalla det? Gängkriget. Men han är ju inte bara busschaffis. Det är ju vad han är dagtid. Nattetid är han ju någon form av magiker. <laughs> <laughs> ja, mörk magi verkar han syssla med också. Där. Att, eh, ja, alla har vi våra hemligheter och så även Egg Shen, som ju är så briljant porträtterad av Victor Wang. För här har vi någon som både är den vice mentorn- för även om han kommer in förhållandevis sent i handlingen så är det ganska tydligt att här är den som ska komma med svaren som hjältarna behöver för att kunna besegra sin motståndare. Och um, han står inte bara vid um, kanten och ropar utan han deltar ju faktiskt i striderna också. Bara det tyckte jag var jättehäftigt för uh, Annars så brukar ju menton stå åt sidan eller inte vara med där utan har gett sin visdom tidigare och det är nu den ska då bära frukt. Ja, Egg blir ju lite som Big Trouble in Little China svar på Gandalf i Sagan om ringen. Den här mm. vise trollkaren som visar hjältarna vägen och hjälper dem. Ja, och är inte rädd för att spotta i nävarna och ta i själv också där har vi ju en medhjälpare och mentor som man verkligen kan respektera även om han ser lite kufisk ut och det är nog mycket medvetet som man har en del tix och annat för sig <laughs> Ja han är ju en väldigt udda karaktär och jag myser bara jag tänker och ser honom framför mig där att det är en mysfarbror med lite små egenheter om man säger så. Men jag vet inte hur mycket vi kan prata om Egg Shen, för som sagt han dyker upp lite senare i filmen. Han har många utav svaren men det gör ju också att det är lilla handling som finns och de små avslöjanden som finns de vill ju inte visa på för det finns ju alltid någon där ute som inte har sett filmen som vi pratar om och vi uppmuntrar ju nästan alltid folk att eh, titta på filmerna som vi pratar om. Vi eh, kan bara tipsa om dem, vi kan bara analysera dem men vi vill inte förstöra dem. Ja, det är alltid bättre att uppleva en historia så mycket som möjligt på egen hand utan att få allting spoljerat. Så eh, vi försöker att eh, gå vidare här helt enkelt och låta äggkänn växa med er när ni ser filmen på egen hand. Ja visst, men det är ju verkligen en stark prestation- av Victor Wong och eh, en av de bästa i filmen. Vi hoppar istället till en annan karaktär. Vi också måste vara lite försiktiga med- hur mycket vi säger och hur mycket vi inte säger. Åh, kan det vara skurken i dramat du tänker på? <laughs> vi har ju nämligen Pan Och den här Magikon häxmästaren- Andevarelsen, man nu vill kalla honom. Han dyker ju upp i princip som ett spöke väldigt tidigt och eh, sätter lite skräck i Jack och Wang. Och de har ingen aning om vad det är för en snubbe när de eh, försöker göra lite efterforskningar så alltså, eh, pratar folk om att det är en magnat som äger en stor del av Chinatown. Andra pratar om någon form av demon. Andra pratar om någon trollkar som har levt i tusentals år Ingen utav de här bilderna verkar riktigt synka upp med varandra. Man undrar, vad är nu det här för någonting? Ja, det verkar nästan som alla bilderna stämmer överens på en och samma gång. För Lo Pan är ju väldigt mycket i den här filmen. Mm. Han är ju inte bara det man ser vid första anblicken. Han är så mycket mer. Ja, om man vill förenkla det kan man ju säga att han är den summerade önskan i den här historien. Det är från honom som allt hot kommer mer eller mindre. Ja men ändå så är han inte så här uttalat ärkeskurkig i sitt agerande. Han har en viss agenda som han vill fullfölja. Men inte något världshäravälde eller något så här superskurksaktigt. Utan bara ganska så resonabla eh, mål som han vill uppnå egentligen. Sen är han ju lite önskefull av naturen men han är ändå ganska nedtonad i sin elakhet tycker jag. Jo men han säger vid ett tillfälle att han skulle inte ha något emot världsherra välde men äm, man kan väl se det lite som att ja, det är inte det jag kämpar för men om jag skulle få tråkigt en eftermiddag. Precis när väl hans plan är så kanske han får tråkigt ja och tänker ja man kanske skulle ta över världen nu när allting går min väg. Så ja det är väl low pan ett nötskal kanske. Eller frying pan som vi kallar det honom lite på skämt när vi tittar på <laughs> filmen. Ja, men han den här low pan, han är ju inte bara den här spöklika figuren som dyker upp som man ser för första gången tillsammans med Jack och Wang. Man får ju se honom i en annan skepnad också. Ja, vi ser honom som en mycket mycket mycket gammal gubbe. Och det är ju honom jag syftade på när jag sa att det är en gubbe som spiller ur sig en hel del historia som vi måste veta för att förstå vad det som händer. Och han är inte alltid så lätt att följa, alltså. <laughs> Nej, men det är sant, han har ett speciellt sätt att prata. Och är inte alltid så lätt att förstå. Men eh, oj, vilken gubbe alltså. Vilken härlig man. <laughs> alltså, texturen av hans ansikte, man ser det torra, fnasiga. Jag har aldrig sett något liknande i hela mitt liv, tror jag riktigt läskig gammal gubbe med så mycket karaktär och en hel del humor faktiskt också. Jag tror att det var lite det som gjorde att ähm, jag och min sambo först tappade lite respekten för honom som skork för det första jag gjorde när jag såg honom var att fråga: Jag undrar om det är Jim Henson som har gjort den muppen. Det var så extremt, tyckte du. Jo, men när han precis kommer in och det är så väldigt ryckigt så tänkte jag: Nej, men det kan inte vara en människa som, som kommer in och spelar fullt så gammalt. Det är alldeles för överdrivet. Det måste vara en docka. Nej, det är det inte. Det är en skådespelare. Okej! Okay. Jo, jo men Det är ju James Hong som har iträtt sig båda low-pan-karaktärerna även som den gamla gubben. Och eh, han byter ju roller där och ändrar nästan totalt sätt att skådespela när det gäller den här rollfiguren. Mm. Mellan spöket och den gamla gubben. Och det är en lite spännande transformation där tycker jag. Men... Personligen älskar jag den gamla figuren, att eh, han är trots sin ålder ganska pigg och kry och lite glättig nästan emellanåt. Att han blir som ett barn när han börjar se att allting går hans väg och hans planer går i lås och alltihopa. Att han fnittrar nästan som en liten skolflicka och, och sådär, det, ja, det är suveränt. Jo visst är han väldigt rolig men det är lite farligt när man försöker göra en skurk som ska vara det här jättehotet som alla ska vara rädda för och som man ska ha respekt för samtidigt sitter och gnäggar av eh, barnslig förtjusning att liksom vänta nu var det du som var sådär jättefarlig och ja han är jättefarlig. Vi kommer att se prov på det. Men jag tänker inte gå in på detaljer. Nej. Men det är svårt att bibehålla den bilden. Det är, det är lite som att Darth Vader- helt plötsligt skulle sätta sig och leka med actionfigurer- och göra röster. Alltså... Man skulle tappa respekten för den här till synes då jättefarliga karaktär. Ja, jag, personligen har jag inga direkta problem där med, med växlingen. Att Jag tycker det bara späder på känslan att han helt plötsligt ändrar skepnad och blir så mäktig och skräckinjagande som Lopin faktiskt kan vara. Men sedan... –kan gå tillbaka till den här lite mer komiska gamla gubben– –som bara spyrer sig i massa roliga kommentarer. Jo, men det finns ju en ganska intressant idé där– –som bland annat Terry Pratchett har pratat om i eh, en hel del av sina böcker. Och det är att kroppens form påverkar sinnet. Så när vi då har Lo som går från att vara den här mäktiga varelsen– –fast då i andeskepnad– Ja men då är han en mäktig andevarelse och obehaglig och skrämmande och allt vad det heter. Men när han då grundar sig och blir den gamla mannen då eh, kan han inte låta bli att hänfalla till de här. Jag menar att han sitter och skrattar för nöjt för sig själv och han har en massa gaggiga grejer för sig. Därför att det beteendet det han tvingar att ha därför att det är så kroppen är. Sinnet tvingas följa kroppen till viss del. Ja just det och så blir det ju även för Lopan. Det var en intressant eakttagelse där men det stämmer ju absolut att eh, kroppen den kräver sin rätt också. Jag menar hur mycket vilja man än har så kommer ju kroppen någonstans att sätta en gräns för vad man är kapabel till. Och det finns ju inget bättre sätt att illustrera det på än det här egentligen. För så fort han släpper kroppen så blir det ju inget trams överhuvudtaget. Mer än att man kan tycka att hela hans ja, klädnad och sminkning ser kanske lite tramsig ut. Men det är ju för att man i öst har en helt annan syn på vad som är obehagligt och sminkning och liknande. Mm, han ser ganska grym ut, gör han inte det? Jag tycker nog att han ser mer rolig ut ändå. <laughs> oj, oj, oj. Bara naglarna som han har i skräcken jag är nog för min del. Sen så bryr jag mig inte om vad han har på sig. Jag kan nog tycka att de här långa naglarna ser lite äckliga ut. Jag hade liksom tagit fram nageltången och sagt, du, du behöver den här. <laughs> du missat finger, hörru. Men vi ska inte avslöja för mycket. Vi har redan pratat mycket mer om Lopan än vad jag trodde vi skulle göra. Så vi bromsar där och pratar lite om eh, tre av hans eh, hantlangar istället. För han har ju ett helt gäng med, med krigare. Och de... Eh, Ja, det är bara generiska krigare som är i bakgrunden och slåss för hans ära och så vidare och så vidare. Men eh, där är tre stycken väldigt, väldigt, väldigt speciella. Kan det vara de tre stormarna du tänker på då kanske? Det kan vara det, ja. Vad är detta för filurer som dyker upp i filmen och skapar denna orolan, bland hjältarna? Jo, i din beskrivning pratar du ju om tre krigare som stiger ner från himlen och har nästan godumliga krafter. Mm. Och det är ju de här tre. Vi har då Thunder, Rain och Lightning. Jag personligen har jag lite svårt att skilja på de här figurerna måste jag säga. Men de har ju vissa speciella karaktärstråg i alla fall. Ja, en av dem åtminstone. För när man först ser dem, de dyker upp, då har de helt enorma stråhattar på sig. Och mantlar, så de ser ju nästan likadana ut. Det enda som skiljer de här tre är att en av dem har blixtar som um, kommer från kroppen. Och jag misstänker att det är lightning, men... Um det är en spekulation från min sida. Det låter ju ganska logiskt nu när du säger så. Men där är ju åtminstone en av de här andra stormarna som har en liten speciell egenskap. Och det är ju, jag vet inte vilken av dem det är i allihetens namn, men han har ju lite blåsfisk-tendenser. Ja, fast man ser det inte så ofta så att man egentligen kan lägga märke till det, utan det är ju ett par speciella scener. Och mot klimax i slutet, men... Ähm... Det stämmer, han har ju talangen för det och jag tror att det är Thunder. Det kan nog mycket väl stämma faktiskt. Jag är lite osäker själv men jag litar på dig. <laughs> och jag litar på dig som litar på mig så uh, jag litar på mig genom dig. <laughs> Då litar vi på varandra. <laughs> <laughs> men förutom att den ene kan blåsa upp sig lite och den tredje kasta blixtar omkring sig- de är till synes först identiska. Det är först när vi går tillbaka till Lopans gömställe och de tar av sig de här ceremoniella dräkterna som man börjar kunna se skillnad på dem. För då, ja, då har en av dem väldigt långt hår och mantel och slåss med svärd och en av dem har bara överkropp och slåss med någon form av små handvapen och... Ja, då, då kan man helt plötsligt se skillnad på dem. Insan, men de har ju inte väldigt mycket till eh, karaktärsdrag som skiljer dem åt annars. Utan det är ju vanliga, ganska tysta hantlangarna. De säger ju inte mycket heller. Ja, de är ju egentligen bara hantlarna som finns där vid skokens sida. Och eh, tar till strid när eh, han behöver försvaras. Eller när de ser att han har fiender på väg in i hans fort. Eller vad man ska kalla det. Och mycket mer än det är det inte. Nej, det är ju krigarkaraktärer och inget annat. De är där som low pants, hejdukar och punkt slut. Mm. Det behövs inte mer personlighet för dem tydligen. Jag tycker ändå de förmedlar en del personlighet med hur de agerar och rör sig när de väl har tagit av sig direktorna så man kan särskilja dem. Men det är ju inte så att jag skulle säga att äm, där är något djupare än att han är lite aggressivare han är lite lugnare den är lite eftertänksammare och så vidare. Men där går gränsen. Och det stör mig inte så mycket för det är bara krigare. De fyller bara den funktionen. De är mer en symbol för naturkrafter än personer. Precis. Ja det är ju lite inspirerat av eh, kinesisk kultur där också. Så det är roligt att de har plockat in lite gudomliga krafter därifrån och eh, låtit dem leka den här leken. Mm. Tillsammans med, med Jack och hans vänner. Och Carter Wong som spelar Thunder. Peter Kwong som spelar Rain. Och eh, James Pax som spelar Lightning. Jag tycker att de gör en eh, prestation som är tillfredsställande. Och fyller ut skorna som de har framför sig. För eh, jag förväntade mig inte så mycket mer än bara kraftfulla krigare. Något litet mer. Kanske, kanske, kanske lite. Men... Eh, överlag störde det mig inte att de var tysta, eller ja de säger ingenting men de utstöter en hel del gutturala väsen när de håller på att Ja det finns ju tillräckligt med andra människor som eh, snackar arslet av sig i den här filmen så det är ganska skönt att ha lite tysta personer också Det är ju faktiskt det Balans är viktigt Indeed. Men det är inte så många fler karaktärer som vi har eh, haft för avsikt att ta upp och det är just därför att det är väldigt många, men hur mycket de bidrar rent innehållsmässigt är ganska diskutabelt. Ja, det är ju bara människor som skymtar förbi som man knappt känner till vid namn, så det är inte... Mycket de tillför till det stora hela egentligen så att det är, det är värt att ta upp dem tycker jag. Vissa av dem kommer in, säger en replik och sen står de i bakgrunden i tio minuter. Jag vet inte hur mycket relevant karaktär det är i sammanhanget. Ja, Ingenting man vill ha en halvtimme på att analysera sönder <laughs> i alla fall. Det är ju lätt analyserat. Ja, bakgrund. <laughs> Men hur fungerar han med den andra bakgrunden? Oh, det däremot är en svår ja. fråga. Det, det går vi inte vidare på utan vi tittar istället på det visuella kanske. Och visuellt, det finns det ju mycket i den här filmen. Ja, jag är faktiskt imponerad över vilken fantastisk dekor de har byggt upp för... Jag tyckte ömsom att det här kändes som ett riktigt kvarter någonstans... Men det har jag ju svårt att tro när jag sätter mig och funderar på det för det känns ju verkligen uppbyggt för att funka i de här scenerna som de ska ha. Ja, de kanske har haft tur i lokaliseringen av inspelningsplatserna men mycket är ju säkerligen strukturerat utefter deras behov, absolut. Jag tycker ju verkligen att de här kvarteren de glider in i när de kör med lastbilen efter kidnapparna- är jätteskärmiga. Det är kanske väldigt stereotypiskt Kina men samtidigt jag gillar det. Det är någonting jättetydligt som verkligen sjunker in direkt och jag börjar sitta och titta på detaljer och tycker att åh titta de har till och med det där och de har faktiskt lagt ner tid på att göra si och de har till och med lagt ner tid på att göra så och så vidare och så vidare. Men det är ju jag som är sån här bakgrundsnörd som tycker det är jättekul när de har gjort en väldigt fin kuliss eller hittat en väldigt fin inspelningsplats som de har inrett efter behov. Ja men det hjälper ju verkligen till att sälja scenen om de har en ordentlig kuliss att arbeta med också. Mm. Och Chinatown ser ju verkligen ut som en levande plats där. Det är inte bara några kulisser som de bara har byggt upp som bara känns platta och livlösa- utan det är folk som bor och lever här. Mm. Och man, man känner nästan lukterna. Och man får en märklig känsla av det här. Det är speciellt också i inledningsscenen- när Jack rullar in för första gången i Chinatown- med sin lastbil. Och man ser hur det ser ut till sent på kvällen i eh, kvarteren där- och djur som springer lösa. Och det är bara fullt med liv och rörelse- och det, det gör väldigt mycket för att sätta, sätta intrycket av filmen nu. Och man får inte underskatta hur viktigt det är med slitage och att saker faktiskt känns skitiga. För det är det bästa sättet att faktiskt illustrera att det bor folk där, grejerna vi ser används mycket och ofta och därför så blir det smutsigt och slitet. Det är ju där vi får den här kontrasten om man har slavat med en kuliss och bara gjort någonting som är helt rent och snyggt. För då ser det verkligen ut som en scen. Då um, blir ju illusionen skev därför att jag tror inte att den här platsen skulle varit så här ny och fräsch. Men lite av sådana vibbar det får jag nästan framåt slutet när man träder in i Low pants innersta. Mm. Att det är lite sådana kulisser som känns lite för malplacerade, att det är lite för nytt och fräscht och passar inte riktigt in helt enkelt. Så när kulisser drar uppmärksamheten till sig på det viset då har det någonting gått fel tycker jag. Ja, jag vet precis vad du menar därför att det är ett par scener som känns lite för nya och fräscha där. En del av dem kan jag acceptera därför att, ja, Lopan är ju ändå eh, en affärsman. Åtminstone utåt sett så att han ska ju ha då snygga lokaler och eh, dyra ställen där han då håller till på för att bibehålla sin status. Och där är scener där vi ser honom i sin gestalt där han går i rum som... Man inte riktigt vet om de faktiskt är rum på riktigt eller om det är um, rum så som han ser det i andevärlden. Och att de är rena och fräscha och har inte ett uh, uns smuts i sig, det köper jag för jag tror inte smuts har en skäl. <laughs> Nej, det är ju så sant. Ja. Men där är fortfarande en hel del dekor där man undrar, kunde ni inte ha smutsat ner det här lite åtminstone för det är alldeles för fläckfritt för att faktiskt vara det ni försöker få det att se ut som. Ja, det är ju något som jag tänker på specifikt i den här enorma dödskallen i Pans stora sal mm. där de har den slutliga konfrontationen som verkligen ser liksom, ja, ny och plastig nästan ut och allmänt malplacerad den, den säljer inte scenen om man säger så. Nej, men det stora problemet förutom det är ju att hela den scenen är överhopad av eh, neonslingor. Ja, det är också. Och sen rulltrappan som leder upp till dödskallen som ja. bara känns så galen. Alltså det är, ja, det är lite saker som inte stämmer just där. Jag kan tänka mig att någon sa, vet ni vad som hade varit riktigt malplacerat som folk kommer att skratta åt? Att ha en rulltrappa här. Jo, visst, jag kan se poängen men det är fortfarande inte roligt och eh, i ett tempel där en helig ritual ska utföras mm, neonslingor verkligen mm, Nej, det blev lite för billigt för, eh, för filmens bästa Ja, det är tur du håller med mig där för så känner jag verkligen också så. Ja, det, det är den stora nackdelen rent kulismässigt i, i filmen så är det just där Jo men det är ju där man kanske känner att man blir lite besviken på att vänta nu här, var det inte meningen att det här skulle vara den där episka scenen vi har byggt upp för nu genom hela filmen där den här ritualen genomförs, Lopan kan komma att bli ännu farligare och så vidare och så ser det ut som att ja jo, mm, vi hade inte pengar till den här dekoren. Vad kan vi ordna som är snyggt, billigt och häftigt? Ja, men det känns lite så, eller hur? Att de helt plötsligt kom på att Oj, vi kan inte göra den här episka scenen som vi hade tänkt oss Vad ska vi hitta på? Ja, vi får hitta på någon nödlösning här helt enkelt mm. För det, det stämmer ju absolut inte överens med resten av filmen Som ju är minutiöst genomtänkt När det gäller bakgrund och kulisser och alltihop mm. Så det är lite trist och överlag väldigt snygg måste jag säga. För jag, jag gillar många av kulisserna här. Själva utomhusscenorna i Chinatown mest. Men en hel del inomhusscenor också. Det är en väldigt snygg film om man ser till de detaljerna. Ja verkligen. Det är många spännande platser man får besöka under filmens lopp. och blir lite personligt förtjust i... Vad är det de kallar istället? Helvetet för det upp- och nervända syndarna? Tror jag. <laughs> ja. Det finns ju väldigt många helvete <laughs> i den här filmen. Vad är det, det upp- och nervända syndarnas helvete? Helvetet där man skärs i stycken. Den olja drakens helvetet tror jag finns också. Helvetet där man skinflås levande. Många spännande grejer. De är väldigt kreativa när det kommer till helveten <laughs> i deras um, mytologier. Ja, min han. Men just scenen där när de simmar i det upp- och nedvända syndernas helvete är makalöst vackert konstruerad också. med liken som hänger i kedjor och grejer. Det är en kuslig scen där. Det är det. Både kuslig och eh, väldigt snygg om man ska titta på hur de har gjort det. Men det är kanske inte det första man tänker på när man tvingas eh, simma runt bland eh, en massa lik. Men eh, jag satt ju i trygghet i tv-soffan så eh, för mig var det ju inget problem. <laughs> <här> Nej annat var det väl för Jack och Wang vid det laget tror jag. De stannade nog inte upp och tänkte, åh men titta vad vackert det är. Nej <här> ja, jag har svårt att tro det faktiskt. Något annat jag faktiskt tyckte var väldigt häftigt, lite ustigt förvisso, men ändå häftigt, det var monsterna som är med i den här filmen. Mm, ja, där finns det lite att välja på. Främst ett, och vi ska gå in på det specifikt, men jag blev ändå förvånad över att det inte var fler monster och demoner i den här historien, för där hade jag väntat mig. Ja det var kanske en platsfråga det också att de inte kände att de kunde trycka in fler österländska monster i den här filmen men det kan också ha varit en, en prislapp som har fattat det beslutet kanske, vem vet. Förmodligen, men eh, jag tror att det hade gagnat historien om eh, några fler av fienderna de hade mött faktiskt var ja, någon form av demon eller bäst. Mm. För eh, jag vet inte hur många av våra lyssnare som är bekanta med Dungeons and Dragons eller drakar och demoner som den svenska versionen hette. Där finns ju ett monster som kallas för A Beholder. Och det är en flygande köttbulle med en massa ögon om man ska beskriva den lite <laughs> krast. Ja, det är väl en passande beskrivning vill jag lova. Och här dyker ju faktiskt upp ett monster som ser nästan exakt likadana ut. Och den är faktiskt kusligt snyggt gjord. Ja, det är inte många ställen då man tänker på att det här faktiskt är en effekt- utan de har jobbat väldigt hårt på att få den att se riktigt verklig ut- och de har lyckats väldigt väl, måste jag säga. Men det kan ju också bero på att de insåg väl någonstans att- hur vi än vänder och vrider på det, någon sån här varelse finns inte. Och då måste vi tänka på om den hade funnits- och om den hade haft så mycket ögon som den faktiskt har, då är det nog ganska logiskt att den är ganska blöt. Så de har gjort dem väldigt blank och nästan lite slämmig. Och det gör ju att illusionen blir bibehållen för skavankor och sådant försvinner ju i det slämmiga utseendet. Ja, de har eh, gjort det så att gagna sig själva där, helt enkelt. Det var ju en bra tankegång. En tankegång som inte höll riktigt lika långt med den här andra bästen som springer runt där. Som ser ut som, eh, ja, Chewbaccas släkting från landet. Som har parat sig med en orangutang, <laughs> kanske. <laughs> Lite så, ja. För uh, det är ett väldigt kufiskt ansikte till en väldigt pälsbeklädd kropp. Och jag hade gärna sett att den hade rört sig lite mer juriskt. Ja, ansiktet är ju väldigt statiskt på den här figuren. Men annars så tycker jag att de har lyckats väldigt bra även här. Att de har hittat en speciell rörelsegång för den här varelsen. Och fått den att... Ja, de har fått den att kännas ganska ganska baserad i verkligheten ändå. Men just ansiktet, det, där ser man ju väldigt tydligt att det här bara är en animatronisk skapelse. Den. Jag hade ju gärna sett att den hade rört sig lite mer som ett djur. Därför att äm, när den springer runt som en människa så äm, ger den mig intrycket människa i direkt, Och då sabbas illusionen lite. Jag tyckte ju för sig att den hade lite mer av en apgång. Men det är apgång som en människa som imiterar en apa. Kanske lite så. Men det är svårt att lösa på något annat vis. Då måste man knäcka lite ben på skådespelare och få dem att leda om sig. <laughs> Kanske. Eller så får man hitta någon som är väldigt bra på att kontrollera hur han eller hon rör sig. Mm. Ta till exempel Alien. Det ska ju ha varit en väldigt skicklig mimeartist eller liknande som spelade rollen som varelsen. Och det skulle ska ju ha varit väldigt jobbigt att göra de där rörelserna. Men i och med att den här personen var väldigt duktig på att kontrollera sina rörelser så kunde den få till ett rörelsemönster som kändes... Onaturligt men ändå väldigt smidigt. Det, där hade de ju fördelen att de byggde på höjden lite och gjorde eh, monstret så mycket större än en vanlig människa. Mm. Att de hade möjligheten att leda om och göra konstgjorda ja, benformationer där som hjälper dem lite grann i arbetet och, och skapa någonting speciellt som känns kusligt och verkligt. Mm. och samma fördel har de ju inte här i Big Trouble in Little China då ska ju nästan gå åt andra hållet att det är en lite mindre och hukande person och där har man inte så mycket spelrum för sådana grejer tror jag Nej, och jag är nog lite väl hård här därför att det här är en jätteustig film som görs med glimten i ögat och då måste man ju ta effekterna med en glimt i ögat också Jag tror bara att problemet ligger att när de har den här ögondemonen som jag blev väldigt förtjust i och så tycker man att den andra demonen ser jämförelse lite för enkel och schabbig ut. Men så, å andra sidan, det är ju ingenting jämfört med monstret som tittar förbi nere i underjorden. Som jag tycker är riktigt horribelt jord. Menar du för att äm, den är dåligt jord eller för att den är så äcklig och äm, obehaglig att se? Nej, den är ju så komisk att den blir äcklig <laughs> att titta på. För det är... Det finns inte en chans att det här är något annat än lite trasor på en pinne eller någonting som de bara har tryckt ut. Eh, där har de hastat lite väl mycket genom den scenen tycker jag. Men den är nog å andra sidan bara med ett par sekunder för den eh, hoppar fram, hugger tag i en eh, stackars krigare och sen försvinner den in i sitt hål igen. Där den hör hemma och ska inte komma ut några fler gånger, tack. Men det ser ju äggkänn till att den inte kan För han slänger ju någon liten pulvergrej som exploderar Och ser till att nu kommer du inte tillbaka ut igen Nej då hade vi samma tanke där äggkän och jag Det var tur din Ni är kanske tvillingsjälar på det planet Kanske lite så Jag är också lite kufisk av mig Så kan vara på det viset Trollar du med blickstar på fritiden? Ja inte numera när jag var ung oh, yes, yes, yeah. Så är det Men med, på tal om äggkänn och visuellt Så skulle, har jag ju en liten grej Jag skulle vilja ta upp mm. Och det är ju den stora magikerduellen som är på slutet Mellan äggkänn och Lopan oh. Som jag tycker visuellt Är väldigt Snyggt genomförd Men jag hör på din suck att du kanske inte är Av samma mening För att våra lyssnare ska ha en aning om Vad det är vi pratar om Egg Shen och Lopan står vända mot varandra. De gör en handrörelse och skjuter ut en ljusstråle i varsin färg. Då naturligtvis så vi ska kunna särskilja dem. De möts på mitten och verkar vara jämnstarka. Och i det här ljusskenet manifesteras två krigare i ljus som börjar fightas med varandra. Och rent Tekniskt så tycker jag att oh, men det där är en kul grej och de eh, kämpar mot varandra men det är deras krafter som slås och deras krafter manifesteras i de här två krigarna. Jag tycker bara att antingen skulle de ha gått hela vägen så att de hade gjort så att krigarna verkligen så ut att vara gjorda ut av ljus. Kanske lite ähm, animerat som strålarna i Ghostbusters- eller som blixtarna som de har med i filmen. Men de stannar någonstans på mitten- och har två krigare som faktiskt fightas. Och så sätter de det ovanpå med lite vaga ljuseffekter. Och det blir lite för ostigt till och med för mig som har en viss förkärlek för lite taffliga effekter. <går> Jag tyckte. det var härligt. Jag fick ju för sig känslan av att de försökte efterlikna ett kinesiskt skuggspel där. Att de ville ta in den delen av kulturen också och, och leka lite med det. Men det, det är ju en liten speciell scen, men det faller mig lite i smaken ändå. För de har ändå lite komik med i det hela. Lopez gör ju tv-spelsrörelser som man sitter och spelar ett spel i stort sett under det hela. Och det är lite komik till det hela också. Men just visuellt tycker jag det är. Rätt så mäktigt faktiskt. Att de eh, små medel har lyckats göra något väldigt stort som ser bra ut. Jo, men man får ta det med en nypa salt. Jag är överdrivet gnällig här nu. Men det var nog bara för att jag såg vad de kunde ha gjort som jag tyckte hade funkat bättre med situationen. Men eh, som du säger, jag kan det ju vara en referens till eh, kinesiska skuggspel och... För all del. Den referensen gick mig i så fall helt förbi. Det funkar men jag hade velat ha någonting annat. Smaken är som baken där helt enkelt. Det är den definitivt och jag är fullt villig att säga att här är det mitt personliga tycke som talar och inte någon um, objektiv och opartisk herre. <laughs> ja, ja. Men åh oh, apropå det. TV-spel pratar jag om i förbifarten. Har du tänkt på det Danny att Lopans högkvarter är Uppbyggt som ett gammalt tv-spel. Vilket spel är det då du tänker på? Nej, som i, i bara generellt tv-spel att de har olika nivåer som de ska komma till och ha en bossfight mellan eh, varje nivå innan de kan ta sig vidare upp till nästa. Men du, det är många actionfilmer som bygger på den strukturen idag. Ta oss igenom ett par korridorer och någon på mellannivå som vi måste besegra och ja, nya precis. korridorer och rum att ta oss igenom och titta någon annan vi måste klubba ner det är ju ganska övertydligt här ja och ähm, jag är förvånad över att vi inte har sett flera Big Trouble in Little China speladaptioner mm. men ähm, det blev kanske så övertydligt så att vi brände ut de möjligheterna redan där Ja det kan nog vara så man nästan förväntar sig att varje boss man besegrar skulle spy ut en massa mynt och <laughs> loot och andra grejer där. så, så äh, ja det, de tog verkligen det till sin spets där. Och det är en kul referens om man hänger med och får den medan man tittar men utöver det ger yeah, kanske inte så mycket Nej, det är mest en lite rolig detalj och inte så mycket mer men det är väl ingenting som vi behöver gå djupare in på tycker jag Istället är det kanske dags för oss att börja summera den här filmen. Mm. Och för mig var det ju första gången eftersom att det är en av de här jag har missat att titta på tidigare. Och jag har haft lust men inte fått tummarna loss. Så jag är bara glad att jag äntligen tog mig tiden att sätta mig. Och vad ska man säga? Jag hade ju en hel del förväntningar på den här i och med att eh, den har ju ett väldigt speciellt rykte och eh, den lockar ju en hel del speciella tittare och har sitt kultfölje bland annat på internet. Men eh, jag är förhållandevis nöjd. Men jag hade gärna sett lite fler demoner som jag nämnde eftersom att det är så mycket tal om low Pans kontakt med andevärlden och undervärlden och värdar hit och värdar dit och man blev besviken om man väntade sig mer än bara en action rulle med massa klyschéer repliker och massa stereotyp dialog Men är man beredd på att bara sätta sig ner och titta på en actionfilm och käka massor av popcorn då är ju det här en fantastisk rulla att sätta sig och titta på. Effekterna är för det mesta snygga dekoren är överlag mycket imponerande och stämningsbyggande med ett par ställen där illusionen bryts. Musiken funkar, tempot funkar- och jag har börjat att få lite spak på att- äm, faktiskt börja titta lite på Hongkong-action- efter att ha sett det här för. Artar det sig åt det här hållet- så kan det nog bli en riktig upplevelse. Ja, jag är beredd att hålla med dig där- för Big Trouble in Little China- är inget annat än renosjär underhållning. Det är ingen film som man ser på- på grund av en väl utarbetad story eller- eller djup andemening eller något sådant, det är bara en film som man ska roas av och se och njuta av och se på grund av bara det spektakel mm. som utspelar sig på rutan och det, det är ju full fart rakt igenom, inte en lugn sekund där man blandar kung fu med västerländsk action med magi och monster Lite slapstick och de här ostiga one-linersen och mm. en gnutta romans där också. Så eh, karaktärsgalleriet är ju väldigt underhållande i filmen och ger lite extra färg och flärd. Och skådespelarprestationerna, ja, de gör ju vad de kan med det materialet de har. Så jag tycker att det är i relativt hög klass i den här filmen. Och visuellt så presterar man väl, i stort sett toppklass för en lågbudgetfilm på 80-talet och gör absolut alla effekter så gott de kan och... För det mesta till stor tillfredsställelse i alla fall. Och jag skulle vilja säga att Big Trouble in Little China är i mitt tycke ett ganska bra exempel på John Carpenter som berättare. Att han lyckas till och med berätta en historia som inte har en historia. Det är Carpenters största styrka, i min mening. Jag efter att ha sett den här, ett par andra också, The Thing- så är jag ju än mer hungrig på att äh, ta en titt på äh, Carpenters äh, filmer- så äh, jag kommer nog att tugga i mig resten av det jag har missat. Ja, han blandar ju högt med låg så man får ta det lite varsamt i alla fall. Jo, men man måste ju vara beredd att chansa lite för- hur ska man annars hitta de här guldkornen- det är rätt inställning. Amen, säger jag till dig. Men efter den här kultklassikern är det kanske dags att ta sig an en betydligt modernare film. Och en som åtminstone på internet har ett väldigt extremt rykte om sig. Ja du Danny, vad jag förstår verkar det bli en ganska högflygande upplevelse nästa gång. Ja, det lutar ju åt det hållet och eh, jag oroar mig redan nu för vad intrycken av det här kommer att bli för eh, det kan bli en upplevelse. Ja. Om den är god eller dålig, det återstår att se. Jag ser fram emot detta avsnitt med stor förväntan, det vill jag lova. Men tills dess är det dags för oss att eh, kasta oss in i vår vita lastbil och köra iväg i solnedgången. Men vi hörs snart igen. Jag heter Danny Arling. Och jag heter Pavo Hemmingsson. Det här är Eskapisterna.